248. Religiile asiaticilor septentrional și ale fino-ugricilor Economia acestei lucrări care își propune să analizeze mai cu seamă creațiile religioase permite doar o prezentare sumară a religiilor ce caracterizează popoarelor aparținând grupurilor lingvistice paleosiberiană, uralică și fino-ugrică. Nu că religiile lor ar fi lipsite de interes, dar multe din elementele caracteristice ale acestora, zeicelești și di Otiosi, Mitul scufunderii cosmogonice și radicalizarea sa dualistă, șamanism, semănă cu acele ale popoarelor altaice. Așa de pildă se poate aminti zeul Es al eniseienilor, sau cheții, numele care înseamnă deopotivă cer și zeu celest. După Anutkin, Es este nevăzut, în sensul că nimeni nu l-a văzut vreodată. Cel care îl vede, orbește. Es este creatorul și domnul universului. El l-a creat și pe om. E bun și puternic, dar nu se interesează de trebile omenești. Citez. El lasă aceasta în seama spiritelor de mâna a doua, în seama eroilor și a marilor șamani. Închei citatul. El nu are cult, nu îi se aduc jertfe, nu îi se adresează rugăminți. Totuși el ocrotește lumea și îi ajută pe oameni. Cudju, cerul, al yukagirilor, e un zeu binefăcător, dar nu joacă niciun rol în viața religioasă. Cu se scrie k u d -J u Coriacii își numesc zeul suprem cel de sus, stăpânul din înalt, cel ce vede toate, cel ce este, etc. Dar el e mai degrabă inactiv. Cel mai important și mai bine cunoscut pare să fie Num al Samoezilor. După cea mai veche sursă de informație, Num locuiește în cer, stăpânește vânturile și ploile, vede și știe tot ce se petrece pe pământ. El îi răsplătește pe cei ce fac binele și îi pedepsește pe răufăcător. Alți observatori subliniază bunătatea și puterea lui, dar adaugă că, după ce a făurit lumea, viața și pe om, nu-mi și-a delegat puterile sale altor făpturi divine inferioare. Ceva mai recent, Lechtisalo a adus informații suplimentare. Num mi locuiește în al șapte la cer, Soarele este ochiul său, el nu este reprezentat în imagini și se aduc jert pe tereni. Cu prilejul evangelizării samoezilor, 1825-1835, misionarii au distrus mii de idoli antropomorfi, unii cu câte 3 și 7 echipuri. Întrucât, după majoritatea mărturiilor, num nu avea imagini, s-a tras pe bună dreptate concluzia că acești idoli reprezentau strămoși și diverse spirite. Probabil însă că policefalia, trebuie să înțelegem prin aceasta facultatea de a vedea și a ști totul, a sfârșit prin a fi conferită Soarelui, principarea manifestare a lui nu. Mitul cosmogonic cel mai popular este ca peste tot în Asia Centrală și septentrionale scufundarea unei făpturi antropomorfe, auxiliar sau adversar al lui Dumnezeu. nu-mi trimite pe rând lebede gâștesc cu fundătorul polar și paserea lui guru ca să-i aducă puțin pământ. Avia aceasta din urmă îi să revină cu puțin lut în joc. Când nu m-a creat pământul, de undeva a venit un bătrân care i-a cerut voie să se odihnească nu mă încuvințează în cele din urmă, dar dimineața îl zărește pe bătrân pe malul insulei nou răsărite, gata să o nimicească. Somat să plece, bătrânul cere și dobândește atâta pământ cât poate prinde în vârful toiagului. Dispare în deschizătura făcută de vârful toiagului după ce declară că va să-lui în ea de aci înainte și că de acolo îi va răpi pe oameni. Uimit, nu își recunoaște eroarea. El crezuse că bătrânul voise să se instaleze pe pământ, nu de desubt. Nota 13. Un alt mit samoed prezintă de la început antagonismul dintre num și moarte, nga. În acest mit, num nu mai este omniscient. El ignoră existența și intențiile bătrânului, spiritul cel rău care instaurează moartea. Unele variante, atestate la ceremiști și voculii, subliniază caracterul dualist al creației. Dar dualismul este și mai accentuat în legendele finezilor, estonienilor și mordvinilor. Diavolul însuși e cel care se scufundă la porunca lui Dumnezeu, dar el ascunde puțin nămol în gură și făurește în felul acesta munții și mlaștinile. În ce privește șamanismul, el prezintă în linii mari structura șamanismului asiatic pe care tocmai l-am schițat. Creația literară de inspirație șamanică atinge apogeul în Finlanda. În Calevala, epopea națională compilată de Elias Lönnrot, prima ediție în 1832, personajul principal este Vaina Moinen, înțeleptul cel veșnic. De origine supranaturală, Vaina Moinen este un ecstatic vizionar însestrat cu numeroase puteri magice. Pe deasupra, el este poet, cântăreț și harpist. Înspre lui ca și acela ale tovarășilor săi, fierarul Ilmarinen și războinicul Kainen amintesc în multe privințe isprăvile șamanilor și ale vrăjitorilor eroi asiatici. În societățile de vânători și pescar, spiritele protectoare ale diverselor specii animale, precum și stăpânii animalelor, joacă un rol considerabil. Animalul e asemeni omului. Fiecare animal are un suflet și unele etnii, de exemplu yukagiri, cred că nu poți ucide animalul înainte de a fi capturat sufletul. Edmiile Aino și Giliac trimit sufletul ursului răpus spre țara sa de origine. Stăpânul fiarelor ocrotește atât vânatul cât și pe vânători. Vânătoarea constituie prin ea însă și un ritual destul de complex, căci vânatul e considerat ca înzestrat cu putre supranatural. Interesul acestor credințe și ritualuri rezidă în extremul lor arhaism. Ele se întâlnesc și în cele a doua Americi, în Asia, etc. Ele ne vorbesc despre solidaritatea mistică dintre om și lumea animală, concepție magico-religioasă atestată chiar de la vânătorii paleolitici. Este semnificativ că aceste credințe în spiritele protectoare ale speciilor animale și în stăpânii sălbăticiunilor, credințe aproape dispărute în culturile agricole, supraviețuiesc încă în Scandinavia. În plus, numeroase figuri supranaturale și teme mitologice, evidentind puterile magico-religioase ale animalelor, se regătesc în credințele păstorilor și mai cu în folclorul agricultorilor, atât în restul Europei cât și al Asiei Occidentale. Acest fapt are o urmare importantă. El confirmă supraviețuirea concepțiilor arhaice în anumite societăți rurale contemporane, cel puțin la începutul secolului al XX-lea.